Дуже неоднакова. Найвищими стріхами відзначаються хати угорських русинів, незалежно від матеріалу. Потім досить високі стріхи трапляються у бойків та іноді у лемків. Але у долинах, як в Галичині, так і на Великій Україні, стріхи не дуже високі, а іноді бувають і зовсім низькі, особливо в місцевостях, де сильні вітри. В одміну від великоруських солом'яних стріх у натруску, українські стріхи завжди криють сніпками. А коли іноді й криють у натруску, то це хіба що дуже вбогі люди. Або в тих випадках, коли, як наприклад, у бойків, нижня частина стріхи буває дерев'яна. На стріху в натруску кладуть зверху жердини, кілки тощо, Особливо спочатку, коли вона ще не сілась та не стала щільніша. А, звичайно, на верхній гребінь стріхи накладають дрюки, зв'язані по два. Таким способом, що один дрюк спускається по одному схилі, а другий по другому. У деяких місцевостях, як, наприклад, на півдні Житомирського повіту, короткі кінці цих дрюків, на тому місці, де вони зв'язані, роблять довші, трохи загинають догори та загострюють, так що вони стерчать на кшталт рогів. Дуже цікаво зазначити, що в українських хатах дрюки, які притримують солому на стрісі, завжди лежать перпендикулярно до нижнього краю стріхи. А на великоруських хатах вони лежать паралельно до нього. Цебто горизонтально спираючись на зарубки або ріжки, ставлені в крайні крокви. Про острішки та їх географічне поширення, а до того, що вже сказано вище, можна хіба додати, що вони ДНД, мабуть, разом з переселенцями зайшли на Полтавщину, а навіть і далі. Вони трапляються навіть і на Вороніщині. Занесені туди переселенцями з Херсонщини. На Київщині де не де на Волині та Галичині, роблять на стрісі з таких острішків хрест або криють цілу стріху так, що кладуть солому уступами у бойків. Дерев'яні дахи, як це вже зазначено, роблять здрані. Це тобто досить тонких щепаних дощечок, коло 50 сантиметрів завдовжки, іноді й довших. Або згонти. Це тобто з таких самих дощечок, тільки коротших та вужчих. Такі дахи можна бачити тільки в горах, а в Галичині та на Поліссі, на великій Україні. Але тут треба зазначити, що таким способом Крили та криють ще й досі майже всі міщанські доми в містечках та містах цілої Північної та Середньої Галичини та України. Ще не так давно такі дахи можна було бачити і у Києві. А в Галичині навіть і тепер вони трапляються досить часто. Для церковних покрівель виробляли клиння з дубового дерева, дуже товсте. Пальців два завтовшки. І трохи меншого розміру, ніж гонта, з поширеними і трохи закругленим нижнім кінцем. Ганок. Невідмінна приналежність гуцульських та більшості бойківських хат. У північній та середній смузі України ганку або зовсім немає, або його заступає невеличкий надвіз над вхідними дверима. А в південній Україні Ганок з'являється знову, але вже у вигляді легенької галерейки вздовж цілої передньої, а іноді бічної стіни хати, і має самостійний легенький дашок. На Карпатах Ганок завжди міститься під спільною стріхою з хатою, до половини буває закритий. І його підтримують майже завжди різьблені стовпчики, що впираються вгорі в горизонтальні бруси, які тримають на собі стріху.